بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه وان ولا اللهم جل و علا falendrojm ne tem petition dim te fale kërkojm lavdot dhe bekimet Allah qofshim me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam bi familjet i mishoket dhe te gjitha qendike n rrugun e tyre deri në fund te kësaj bote te ndëruar vllazërm sinitar dhe motra qe kenjoan me dëgjuar dersin Roshdojmë edhe sonë të Melina Allah Gjëllevuala me rrhirën e dirësit tëmë Me ajetet e surës e radë Dhe me porosit që Allah të barë e kotari i ka përmanë në këtë sura Në takimin e kaluar pas që kimi marë shambullin Që kimi thënë nësë është nga shambullit Më të rëndësëshëm të Koranit Shambull e ujet dhe shambull e zjarit Pas ta i kemë përmanë nërse, këta shambuj dhe këto odzime, realisht bëjnë dalimin mësë njerëzve. Pra ndaj edhe reagimi njerëzve kashi shambujve, i bëjnë ata të daloj me zvete, në kuptim të ngritjes, po adhe në kuptim të degradimit dhe largimit. Ndë Allah, pasi që soli shambuj tha, ata që i përriqnë Allahut, Dhe ata që nuk ju përrijgjën Allahot Ata që ju përrijgjën Allahot Gjallahu Ala Përmendi Allahot përmtime Si që faru të akonatyra Ndërso ata që nuk ju përrijgjën Allahot përmendi si që faru të akonatyra E pastaj Për të Zbërthu edhe praktikisht Që ka do të të mjë përrijgjë Allahot e Barakotala Zotit e Barakotala Përmendi një vargë cilsish Vëprimesh që ata që e kuptuan shamu një bëjnë, ata që e kuptuan për osinë, i kënjën ato. Dukë e zbatuar zotimet, ka shri Allahu të bare këtala, e derin në fund të cicive që u përmbëll me sabren. U përmbëll me sabren. Dhe kër e vëllë Allahu gjallole në fund të këtura jetëve, pas taj për së ri, u shpalës një përgëzim i ri, hujnorë, Vë Allahu gjëllë u ala përmandin se Ata që Allahu të i përgjigjen Dhe ata që i kuptu në këta shambuj Allahu për ta ka përgjadit gjenët i adën Gjenët i adën, kime thënë nga gjenët i Allahu të bare këtara E cili dhe tëtë është nga gjenëtet Më të bukura dhe më të mira Më dje shumë nga djetar e Ka të kërizun pas firdausit Gjennet u adën Mirë po Nuk ishte përgzimi këtu veç për gjenetin Por ishte përgzimi Edhe për iqka të madhe Sa Allahu Gjellivra Tha gu me në saluha Edhe ata që Jenë të mon e, I përshtatën Osa ata tësët U përgjegjen zbashku me këta Nga familjar të tyna, në abain e tyre, printet e tyna, bashkëshortët e tyna, fëmijët e tyna, pasartët e tyna e kështu me radhë. Dhe kemi thënë se kjo është një parazijë i madh ku Allah Allahu xhallahu ala përmend se nëse me një familje ka njerëz mirë, e një nga ata është më i mirë, më i devosh më ofert Allah xhallahu xhelalu hu, shpresohet si basti kuptimi të jetit se pjesë e mbetër e familës që e kalën prago në gjenetit nivelli të tjetë si pas nivelli të familjarët e tjëre matë naltë që të plëcojt bëgatia dhe të, të plëcojt mirësia nga se gjithë me him gjenet, por në pas dalime ku tashme nuk mund të jenë bashk nuk plëcojt gzimi e gjenetit është përmbyllë e gzimi dhe është kulmi knasisë Për në Allah Gjellewala përgëzën se Nëse gjithë përpje këmë shkun gjenet Por Përpje këtë njerës dhe mundësit njerës Vjene të, të lejshme Atër Allah Gjellewala mundësën që Nderim për këtë besimtarë Nderim për këtë besimtarë Të jabashkojnë në pjesë të mbetur të familjes Në gradën që Allah e ka dhe Dhe kja është në vëzër Një përgëzim iman nga një raon Për nga në dytë ës nëzitje madhe që nëse në mesin tonë, familjen tonë, kemi diken që është nëj përkushtuar, është nëj dhenë, pas adhërimit Allah të barë e këtë alë, ti ndihmojmë që ato që nësë mund të arrim, le të arrim së pak uaj, e pasaj që në basë kësaj përkraje që aje arrim, të marim në sëvapin e përkrajes, edhe në qëse nuk e kemi sëvapin e deprimit. dhe primit. Nuk është me anëndërsua veprimin e regjistës, Allahu nuk i bën as kujtaj, gjithkush e merr hish në shulimet. Mirë po kërh mirësi Allahu që Allah jap ku ai don. E jemi rënë të dëgjojmë që për shembull në shtat, në aspektin familial mund të bëhet pengesë gruaja e burrit për të avancuar në shkallë e diturisë dhe dëshmërisë. Dë apo mund të bëhet buri grua pengesë për këtë çështje. Edhe që pengesë kryesisht Bëhet në këmbim me ndonë interesë kësaj dunjaja Nuk lenë më ngritë ose me qenë Përshka këse nëse e lehtësën ose përkra Humë diçka nga kjo dunja I themi aje që humë po është e bukë nga së nga që ka fitanë Lejle të istutja përën Apo kuptim të fmive e kështë më ratë Përëndaj kur ka ardhë Pegamberis thalë o thëmë të këshpija Dini do mund të zgjer përgjavesëm me kumë sht burr për Arshën e dyllana atë. Po ka qenë gëzim me lumturie e gjithçka atë. Sigurisht i gëzohet gruaja burrit kur vjen në shtëpi, Arsha zgjuaj shumë fish se veç yveç, s'po gjej burrë, po bëvem shumë më shkama më madh. Sa ka qen çefi soj me vetë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Sa ka qenë dëshira e saj dhe sa ka një mungesë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam çaj ditës koi ka qen angazhime të atë shërbimeve nda njerëzve, për hape sfeje, se punë e tira. Për. Kër ka orpe e ka mërëzun të shmija, do më thonë, energjin e shpenzuor dhe fuqin e kërkuor e ka gjithë ku? Namaz. E i ka thonë, aqshis, r.a. anëhë, am lejan, shukoni edukatën, që e këbohet fja për në fila, jo farz. Dhe gjithë akështët, ë uh, Aisha Kohak më natë me burrin me, me tregu nësta probleme të kërkesave të kësmërat e pegë më shumë kanë ndera nuk ka mëut me bashkumës dyjavë për shkak se ka qen ditë e ngjeshur ka qen pas ngarkesa natën e shkurtë sikur në natën e verës s'ki mundsi apo ai ka thon am lejon që ti folë drejtat për Zotin do thon namazën e natës Aisha i ka thonë njërë ja Rasulallah të edhinë së kom qefë më nejtë në me ty po qefë jam që ti më bëjë qefën të në mëzutin të në shmej madhapta ndaj epse këto të është Aisha ka hekëdur në nga haku i saj që peygamberi sallallahu me vazhdo një badet a ka hup Aisha këto? e ka hup me një aspekt kënasim e qërim në burin por e ka fitur? Por ia sigë çelimën xhenat me verë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Ase punto avaksh? A janë sapunta so pejgamberët? Jo absolutisht. E ai she mëkon ku mëkon xhenat me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Dieto. Gratë të pejgamberit alsam janë xhenat me pejgamberin alaihi wasallam. Pse? Jo këtë dhe prave. Këtë për shkak të drejta. Po për shkak të përpjekjes me bën mirë për krahet të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e marë një vëllin e matnaltit e majnatin familitin kush e kusha është Muhammedi s.a. E kërës përëzimit ma që ta inkurajum një të një badet ta shtim për para e nuk e dit kujtë Allah e apremem e kujtë Allah e shëfishan nuk e dijmë këtë pun pra e të inkurajujm për adorim të inkurajujm për pun të harit të inkurajujm për mshti, shtim të mësimit edhe në qëfë se këmë unë tjetë ma në, në është ta kufizim të dis Dhe pasaj Allah u gjellua përbën se Këta je që veqin gjenet Veqin su bashk Pa Allah u dërgon melek që i përgëzojnë vëzhdenisht O el meleike tu Jedhullu në alejimin kulli bab Meleket futen të ata nga gjitha anët Parna këtë Këtë prezencë madhështora Edhe kach masivet meleike dhe Që hinë në për dhomët e tyre Edhe në për, për pozicionën e tyre në gjenet Duk e thonë Salamun alaikum salamu alaikum për shëndetit e gjenetit bima e sabër të rëtum gjitha këtu i keni arrit se keni bëhë sabër e sabër të nëzër është shumër nësirë pak është, do njojë hec ama një që ka sabër ama sabër sabër shëriatik se nga njerë njërë bëjnë sabër po ju jo që shëri për shëriatim e bëhë sabër sabër që Allah ka kërku edhe ku Allah ka kërku sabëren e bëhë sabër dhe këtë fe Me zbatu një obligimë duhet sabër A po Duhet sabër mu fal Po mu ndalun nga një penges Nga një ndeles duhet sabër Po atë e fatë kësi që të godasin Duhet sabër Kajt duhet sabër Dhe kër Allah në rëzër, dhër, këtë e përmën të nërëzër Dhe me dhëm Këtë ndarjet njënëzve Këtë përfitim Nga shemboj dhe privim nga kë shemboj Allah u përmën se këta janë në gjennet ndaj thët fëniën me u këbët darë dhe më rënë këta që u përgjegjen sa vend të levdruje shumë kanë sa përfundim të kënd shumë kanë ndërsa për ti dhe thanë thë Allah gjëllë u alë që e dhe më rënë e këpoten raportin me Allah në të bare këtale, e prishën zëtimin, Allah e thët, u la i ke lehum u la metu, u la hum su udar, e këtër u të konë malkimi, edhe u të konë vendbanimi shëntuare i keqë. Dë kategorit, dë palët, ka shi të njëtës ofert, ka shi të njëtës shambull, ka shi të njëtës tirje, por qasë janë ryshe, dhe përgjë janë ryshe. Të më nënë të ashtushë, pse këto u përgjigjen pse këto nuk u përgjigjen kjo përgjigje këtu që si Qallaj përmendi besimtarëve këta janë kështu e këta janë kështu te i kanë edhe gratë kështu te kanë familjet kështu fëmijët i kanë kështu kur moxi përmend shikoni si e jap një përgjigje te të përmbaçor ai te bijës edhe pse ky ajë që do më nezu tash pse kë këto ajeti i ston shumë që kemi me shpjeguar sonte الله تبارك وتعالى في <تصفيق> كذا ايات ياب دمهم يو باش نفرجج با ياب ديصو برجج عند الله يثوت الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفالح بالحياه الدنيا ومن حياه الدنيا في الاخره الا متاع الله يزجران dhe jashtën rëskun furnizimit kujdon e Allah ja kufezon kujdon e ata largata oferihua ata bën qefë me dunjo ndërsa dunjoja në krasim maheritin nuk ështetër post një përretim i shkurt dhe shumë i vogël që kom këtu kërë Allahu ja për rëskun kujdon kë realitet të nëzër që Allah e përmenë Djetarë të fësinit kanë thënë disa për tëjnë e kanë thënë se kuptimi është se Allahu gjenë në vana dhe me thënë po vërtetan njët vërtet Allahu e ja përreskun ndërsa disa kanë thënë se Allahu të bada kota dhe me këtë ajet po të rikë vë retin dhe mendin po të rikë dhe mendin dhe qëke dujtë është me prafërt Nga se kërë eshte me i kësë Nëse i pëjtë kush një apë rizkun Ata e ka nditë që Allahu atë Kusë të të skampas në me thonë që Allahu bërë rizka atë Por Qëka e dojsh me thonëse? Se Nëse ju i gëzohene Uferi hu bilhajatit dunja Ata gëzohen me Aspektin material dunjas Nëse ju i gëzohene aspektin material dunjas Edhe nëse pëjtë një kush një apë rizkun Ata gëzohen me Dine se ekziston një risk hala më i madh. Hala më e rëndësishme që ti duhet të më gëzuoj, mohimseht ti në ato. Andaj këtë kërkoj ani, e mosu mjaftën me këtë risk. Nga sa të rrodh Allahu edhe edhe udhëzimi është risk apo furnizim? Edhe rahatia familjare është është furnizim. Edhe gruaja mirë është risk, edhe burri mirë është risk, edhe fëmija e harit është risk. Edhe këtë këtë risk doge bu korrisk edhe u rrisk keq rrisk Tëse gjithë janë këtu për Allah, këtale, Allah mandjen, te barako tala Allah po na terrig vmendje kjo da ti sin risk ekipos hise për Allah dhe wala a ke pas risk për Allah hise që nuk ka kritere nivne nuk di më pas për shembull Vrjetë saktume, dhe në lobë se a japë Por nuk duhet Allah me e dashtë për me e dhonë Nuk duhet Allah gjelë levalë me kun i knaqe për me e dhonë Nuk duhet Ka mënësi e japë E edhe ati që është i knaqe Këtë pjesë e rëskët A i e në këtë kategori që qitë rështë qitë hisë ekipë i Allah gjelë levalë Për e në tje rëzak Apo Ki hisën e atë rëskën që s'japë Allah posa i qidanë Posa atyre që është i knaq ti rrezk kjo kë. Allahu ose të rrezkalli me një shah o yakdir. Ja kujdeni zaman edh ja kufizon Allah kujna dardan. Andaj fillojmë sht Allah na të rik vretin këto shembuj, këto cilësitë, këto veçoritë, këto veprimet e mardhshme janë rrezk. Ti munduosh sa hi ti të troket ndirnë vësimet sikur të kenë mëshiruar. Amba në fund Allah ja kujton apsolut ja po Allahu kuptimin kujdon dhe apo Allahu diën kujdon prandaj mikut risk mikut furnizën kush hija jota atë e ata thiert farihu shikoj atë njerë kujto Allahu kur sot Allahu ju beso të risk kali më njerësh që e qedër Allahu ja zënën riskun kujdon edh ja ngushton kujdon fam se kë vërtet Nuk kërë këtu për të dëshmu këtë vërtit, për kërë këtu për të të rikë vëmenim këtë këtë vërtit. Ko dëllim? Ko dëllim? Për shambull, nëse dikush kërëshin uh, njëri nuk sile që është duhet atë. Për shambull, nuk ko sile kërekte. Nuk i përgjith kërkeset e ti E alojnë baba e ti I thunjë është Më diolë, baba e ki A jënë të i ka dzu që baba e ka sefte A për i ka dzu që ku i ki met A ka dalim Ka dalim A në Allah së përnë thët Këto që Allahu është finizusi Nuk është për qëllim Kë e vërtet, apër kuptani Po është për qëllim Me të rikëve mendin Qyri sa Allahu për e për ka rësk Edhe kër në altë rësk, edhe e p Po të të kështër në e hisë në rysku të tëmë Kë e kjeti apëton E kur e kuptan përshamu burri Se gruja dheves më është Ryskja Allah dhe dhe u ala Kur i mungon kër rysku të, të tërë smërzit Ata se e kam një matë mirë apëton Ama kur në e se kuptan këtë Mëndë Allah me aqohu dhevatshme Burën e dhevatshme Familën e mirë Rëthën e mirë Ama si bon përshypje kër rys nga se Aqihati për përshypje Allah ju që jeni përgjithë më zbeni këtë gabim nga se ata tjërë më ferikhu kër folit në vetën e tretë flitë për edhikon që është largë apo nga të largë, largë e Allah përdur e përdur do të vetën e tretë ata për E një injerimi, hu o njerëz, një lloj i njerimit u afërihu bi hayatit dunja këtu moni me aty një njerëz këtu i angazhoni ata çeflit në duni ata çikcin mftin do vçaktun e harrojnë realitetin mos u kap mos mos u mësohrin ata pse do mësohu do do do të u thikaj pallau këto Nalë që toë, adhurimin e sombrin e mirësin e këto t'i apë, ati se ka apë këto, pa t'i e ka apë në diçkatë caktume. E ndodhë që titanim me thonë që që ata dhe s'përbjësone t'i kam punë t'mira, që ta përdo më ka të ditë ma, ata që fritë, lejë ata në qëftë atë. Prendaj, si kurse ka thonë, si kurse ka arë në aditë në Vorez, në zelë të alën, po edhe omeri, e re delonë i kandumë në rastë, se ka haram e flejtë pejgamberi sallallahu a.sallem edhe ka haram e flejtë në hasërë hasërën me që i bo pifijeve dhe manë dvrajta dhe kër e gjumë nga gjumë i ka mes shajat komplet në ftyrën nga hasërë ato e i ka thonë omeri radiallahu talon ja rasullallah ata mbret nga ty nësion kërkun e flejnë qëfar krevet e ti përzemi allah që ku flejnë ka thonë pejgamberi sallallahu a.sallem I ka dhënë Allaho këtë punë apo. Nevën e ka diçka atë, një diçka tjetër. Qëse nuk kupton që ne as jam nga flet mirë, elhamdullahut. Amba kurtun guj shejtani. Me kju çka i ka rënë atij aftën, mshle dirn mato çka t'ka dhon ty, joftë mboshta atë. Kur gujsh ti bënë merr flet më së miri. E ha më së miri, e vesh më së miri. Kur kush nuk, kur kush tanon, e duhet më konjëshu pse jo? Donjaja është edhe për besimtarët mir po kush e jetonit ngus në lakmi e ti bën në dhomë periferik ata Allahu po votë kjo e rrezikun ku keti ti afta ja, do të thonë rezistoj ngacmimeve djallëzore për me të kompleksuar rezistoj me çka me dy rekate që ti fal e rreziku më i madh afta do të thonë nuk ka rrezik më mirë se në falsa ban xhamiu nuk ka rrezik më mëse në bosëjdhë nuk kërë rëzkë më i mirë se me ta mundësua Allah o Korani ndore me rizu fjallën Allah nuk kërë rëzkë më i mirë etër këtë shkëtë vinë tjera të jashtë të kësaj bojë më i mirë më i mirë a më menë kërë së janë së duhe ose dikush dhe me dikushka më shumë nga e pjesë e tjetër ti nëzëri këto së anë nga së Allah o tha o melë hajatë u dunja fi lë akhirët illa me ta Nga se, këtë du njo, në raportë ma i retin, nuk është përrejtë se me ta, që ka me ta? Me ta, realisht, është strojtës e ullëtëtarit. Strojtës e ullëtëtarit. Njeri njësët për ullëtëtim, edhe menë më retit do të sanët saktume. A i menë njeri më retit këtë që ka? Jo, apëtëm. A i merë këtë, që ka egziston, dhe ma eqë, që ka merë? Gjerët e dëmës dëshmët Qatu në stajat që jenë Në krasime që ka ka Sojëm Kërëgjë që, që Andaj të vëzër Allah u pëthot Nëse Nëse E shikon i dunion Kja regull i mrekullu shumë Që e kam përmen në diso ulemon Me kuptu këtë e jetë Shumë e jetë e tjerë që fështë për këtë qështë Nëse dikush E shikon dunion vlerën e saj, rëndësi në saj, mërana kufive dë njës, nuk ka matë mirë, nuk ka matë modhe. A kuptut? Nuk ka matë mirë, nuk ka matë modhe. Ndërsa, nëse do me shiku dë njës, në kombinin edhe me ahirat, qështë dhe dë njës? Shome u gëllë, a ne e disa ulemak kanë për u shamën, kanë thonë, parëmëndajë, parëmëndajë, një domthon hapsir një një një një një domthon uh, largësi dhe për shembull 10 kilometra. 10 kilometra. I bën sa metra? 10000 metra. 10000 metra. 10000 metra është hapësira e lvizjes aty. 10000. Me ndërtu me lvizje më bó 10000, me 10 kilometra. Ndërsa ai lviz në 10 metra. 10 m. Nese nuk ishetu pjesën e mbetur, që ato dhejtë dhukun, gjanë, mire, të dokun gjënë, mire, knaqët, a më kur ishetu tira i këta i botin gusht të zyqishko më nërnone këta. Për dajtë në vëzër, ka thonë pegamberësim se këtë dënja është burg për besimtarin, ju në kuptim të vujtjeve të burgut, të në kuptim të ngushtlaku në krasën me që ka fërën ahiretja. Rasujet e në vëzër, Na kena nevoj me pa dënjan, me ahirat. E të një zënohet, e bojët e mjaftoshme, e bdelbal, e gjitha. Kur është, është, nxan, allah, nxan, të të më meni kur dënjan është jetë, më në në dënjanë, së në në në në në në në, së në në në, zë ti ma pimi ujtëm, e ti ma hëtë të, të kësishin të më të mërë të tani dykina më vrra për toka, për ujna, së në nxan, vërtis, në në në, është e vërtet, së në në në në? Mirë, për kër sh Gjane është anërështë targetë. Gjane she emailën? Gjane dhemëpht mehalënën se shekeë off San J recognize'ni. Analëz të atërejetë mehalën për Dozeq r1q uwek retë Ote ushën dhuj fiit kiD Segët në 12. Më qyshk qëtëte E Quresh r bani për argumentim kanë qëndë pëndalëshme dhe ata kanë qëndë vazhdimesh në kërkim të argumenteve prekse nëse e pegamber a e qëtë kodë dhe bëne dukat a e pegamber ha qaj e tukën nëmë qësia dhe sa Allah ka zbitë dhe këso argumente pa argumente tjera që i ka dhjën me të loja nëmë aja që ka loka kriju vetën e ju vazhdimisht do bind argumente bind se kanë qenë të vazhdueshme. Ata vazhduan mbes tek soi. Shikat. Pra apo po sill shëmbullin e njerëzve të varfër. Po të varfër në kuptim, të varfër mentalitet. Ata mundin të poshtë shumë këtu në kuptim material. Po mentalitet janë të varfër. Sikur të thot për shemb kërflit e për varfëni. Ka varfëni në materiale akëta. Mirë, po sot fëllë shumë për varfëni emocionale. Thojmë, bota materialisht ka ecë, po emocionesh ka ngecë. Apo? Ndo në pare ka më shumë, po dëshni ka më pakë. Ushim ka më tepër, po rahmat ka më pakë. Apo? E në më ngez të aspektët emocionalë, A ka mojt aspektin material me i reglu problemet e njerëz dhe për njështu? I ka shtu. Lakmeja ka shtu luftat. Lakmeja ka shtu problemet. Lakmeja ka shtu konfliktet. Andaj kufizim në të mënduar. Vërfni, vërfni në kuptime. Këta të varfën koresht, të ajnë të pasu kështu. Të ka në pasu me qindre dede. Për mentalitet të vëbë këtë varfën. Vaqdojnë me kërku argumente konkrete. Si kërse, të kështë një azbiti Allah një argument. Po së ka azbiti Allah argument? Amma të ashtë dhe në përgjigja, në dryshe. E kërën i po sërë, kanë kërku karke i përgjigja në fërën në dryshe. Su në rrët e kërën i kërënë. Tash qështë dhe në përgjigja. E kërën i përmentën, në vëzër edhe maherët, se kuroni në tretimet e ti në prezentim në argumenteve, apo, është i kandë shumë, është i letë, është i mësherë shumë, është i buëtë, ke të në këtu, opër? mirë po, gjithë nga pozicioni i e përsis, i e përsis, që mos me menu i ftuarit, se i bënder të ftuarit, ati që eftëm, jo eftëm. Po gjithë nuk kuptu se ti ndërëvësh njëse përgjishëm. Nëse që këtë pozicionë prishët, nuk ka mundës një më dhëzohet. Edhe në qëfëse pranë argumentit të të të. Ande Allah në këtë kërkjes të tyre për argumentim, për argumente konkrete, pëse s'pja s'greda Allah një argument, e sa i ka zbite të ashtë, a i patëm në nësurë në ratë argumenti që i frasën për, më dhështi në laqën lëvalën, kuptëm të krimtarisa, patëm, a patëm argumentën surra që flasëm për diturin absolutet pa fund të laqën lëvalën, atë argument kjo, e tjera tjera dhe në dushme, qka sëmët ju për argumenteve, gjithë në në kërkjes, e Allah pojë thotë, qartës, inë në lajë, On, masajetet Kull të thuju Inna Allahë jo dhillu me njësha O jahdi ilihim me në nëmbë Këtu ajete, këtu argumente Që përshfaqen Për të udhëzuar jo Janë Janë Ofert Janë Janë dhe më thonë Sebepë Sebepë Që Jan të mjaftuarshme për të udhëzuar, mjaftuarshme. Mirpo vendimin për udhëzim e ka lëndur. Do ju mund të më kërkuar argumente sa dush, po nuk është udhëzimi juaj në dorë tëme. Unë ta të bëj një argument e ti po bindesh e përzoshesh, mos harro se ti e shikon mallin. Ti e shikon ofertën. Pas të e në bastë të ofertës, ti e bëmë kërkesën. I kështë e në siratër më stëqinë, në në zënë rrugën e drejtë. Ti të rëkenë dërë të uzimit, e ajë të uzënë, ju jo ti. Se me qenë që është e e ndëllidhën me fakte, kështë e me ndryshu kategorizimje të uzuarëve. Apo, kështë e muzu ma shumë përshemë në shkenstarë geografisë, setë historisë, kështë e me është pëthëm aldë. Apo, më nukë kështu Në konë që është qështja që e ndërlidhë Por shambul me Vëq me argumente Edhe njeri e ka vendimin Për fundim të anë dorëti Ajë ka mundësime po kitë pun Kështë e me qenë struktura E me mazdive në ryshe Mirë pa Allah dhe zonë Në më baza tjera Nuk ka vëq bindje ju e të përcaktu së rëzimit E kuptove? Më në shë më bindë Për nuk ka dhe faktor tjerë që të bojnë mërëzua E që Allah e dhe mas mire këto faktor që të sebepe Përndaj kështë edhe Kështën gjithë shka edhe rës Ti më në punu e më punu Sa i ose dhe A më ash puna vendimtare për sasit fitimit? Jo, përto Ti moshme marë ketë ilashët dënjas Të mjekë matë mirë A janë këta përca këtu shërimit? Jo, ka i të sebepe Obligime këna me marë A ma shikot, gjithë mund më, më mbet E përsi Allahot, a i vendos Nga se me konë që njëri u zot Pa Allahon të barë e kotala Nuk në nështrojët Të pragë i adorimin përse e rëbni Kënë si zotnit e ka Allahot të barë e kotala E Allahot thot më harë të të nësi rëb A këdhenjë këtë dëllimit Që këtë dëllimit Përndaj Allahot thot inna Allahe jodhillo meneshe Allahu e devjen këndan për në njoni me kërku edhe dhjetë argumente për në qofë si argë, i, i kërkoni me arrogans e dhe kini me ndimalsi sykru në pun se së japë Allahu të barakotale ndryqimin e ozimit me që për i kërkoni me arrogans e me ndimalsi për në qofë se këtu argumente i, i kërkoni për me u bindjo dhe për me u zujo jatë njaftushme argumentet por edhe qasja është e mjaftusht me që Allah më jodhzu e këtu pasajt e lojnë sotit kjo është e para e dujta të kjoja jeti këta kërkun argument këta kërkun argument argument që ti e pejgamber argument që kuron është pe Allahot disë olimoj e kam përmend një komend për mund breslinës argument është edhe udhëzim dhe devimi shqinor më të madh shkëtetu shëllahu ul zon yeni kundështor më të madh e lufton në fen e këtyre mposht pastaj e gjen bindur të thua me çka për shembull nëse nëse të nose ka njerëz kundështor politik që ndalo shahu ne çaston e lufton e pengon ç's bëj shohim na vazhdimisht apo vemniku Që adoroj këtu. Adherimi i këtij ose përfundimi i luftës së këtij ndaj këtij, a humbi bazën e fakteve që ju bënçi këty burrimir? Ë? A po më bazo në ofertave edhe jushëve? E di unë këtë. E di, nën ata toas prezantovalë sot. Mbi bazën e interesit për fitimeve këtu në rond, s'a më bazo në programeve bindingeve këtë rondin këto? E pozne hapësirë se përfitimit dhe të veprimit atë. Këto nuk e gjejmë në roston në e zimit. Nuk e gjejmë. Çka i dha pejgamberi al sallallahu alajhi wasallam besimtarëve në Mekë, çata me ikën dorë garatia komoditeti, pozitat kajtë një në këto nën këto, në fund me nik mirë që ku me ditë bur ku drit puna e tjetër. Ha? pas një marveshje, a ka bo marveshje e bube kredo mëri me pejgamber nëzën, qëra, në këna pozit meke, kërë këta mekerit në a respektoj, po të nje këmë ty, nje se kur fituim e dojmë të allim bashkë, a ka marveshje? Ja, kur që s'ka, pejgamber nëzën nuk ju ka përëmtu, kur që për të njëzë ato? Edhe i gjenë qëfarë sakrifice, qëfarë për kushtime, për kondepresuarit e dhullës dhe rungjes, të thosh, jehe di me një shafë, dhe që Allah vëzë njerën, e mund të fërët, për ku nërstuhive se, s'ka kështë vëzë në babë. Shëka sëtë për shambullë, lezën për njerët që janë konvertu në fejautë, ku kanë qenë, so largë në atizëm, në mëhem të fejës, në shfrënëm, lezën një ajet, jëndon një jetën edhe për teshtet të nërë dhezër, islami sëtë në fadharë, që është e përshamë të sëtë atojnë privilegj e, e, e përparsime më bu më, musliman, më, anë i sëshimbojnë njerës qëka qëka lajë qëka të shumë ato. Muslimës është e kunder të ato. Andë e udzimi njerësve, për kunder rethonëve, presionëve, është argumen së është të dërtit, me qëtajtë ato. Përndaj edhe, këmë në Profesori një ure në përendim, është bo musliman. Apë. E kam përë pëse bo musliman, thëtë argumenti kryesor pëse anë bo musliman, ku armejnë të ansorë nërmën, argumenti kryesor pëse anë bo musliman është lufta e ma dhe ka shikë se i feje, e dhe qëndushmëria e saj pa o të të farë, këta dhe që feje zotë të bëndë, të me kohë njerëzri shkutë matit. Dhe kamë në nëzitë sëtë përshamboj, Sajnë e da muslimat në gjendë dhe meru që të veja pëton Me pakon kuranin dorën të tonë, qëka i shumë atë kuran? Vëllas liberi prallëf se shmeta për Asë për prallat se shë mund në e përdojtë mirë se këtoni Dhe e këto farë Qa që? Qaq? Qëka i shmeti atë dujimët të tonë? Qëka i shmeti? A shmeti për zlokëta? Po jo, me shfarë apë Shëkët gjithë kja, dhamën A më men gjithë ata qënë E rujtë me A sërës të argumënë kja? Uzzinë minë jarëzë Nuk uzzuët ebu lehebi Uzzuët bilal habeshe iho atyabën La ilaha illa Allah Aqë e i peygamberi ta në nësallë Ma i aqërti ti zdanë A i piatëja masë lartë i vjenën e botë E ngritë Allah jallë e hua alatu A sërës të argumënë kja? Odhëzimi Odhëzimi e të një stama, së është argumenta? Me në për shama të të që qështë që dhëzohë Qështë du bindi e në botë të të që qështë Që ditë është pëjkaj në allë Allës të kanarë pëjtërenimeve të shumë dhe që i ke morë Ashtë ledzimët Ka adë një freski hënjore Të ka funi, të ka fladit, të ka këndela Sa hi Këto të jetë mësimet, odhëzimët, dezin Jënë vendimtore më rëndësi është, më vërtik, pa Përshëndetje, Allahu t'mbaro. Përshëndetje, Allahu t'zaho. Allah kush t'ia ja shpresë, do të thonë? Kush t'ia ka energji, kush? Shikoni për shkak të, ne zakonisht shamia e grus, edhe i gja so, so për sa so sa luftohet, sa kopresion, sa so kongushtim ato. Apo. Në motorrtona që mbuluara shkojnë në për fakultet, kros garkesës së msimëve, e kanë garkesë çka do të bëhet me vendimin e padrejtë që është bose me shamia s'bënë siç duan ata. Propjet e shamierve. Kjo është guxim i madh. Wallahi është në kth kur me bëj çfarë të bajagi, do të thonë vendosmëri edhe guxim ata shumë i mëdha ata. Janë për zot lavdat. Edhe kjo është argument se që Allah e forson kondanon. Edhe Allah e zon kondan ton. Se sik me çka? Me çka e lidh ata? Ata vjedhje pa lirje të financimi dhe sana, të krejt të jënë bashkë, gjë ndërshmi që të së që është anë tëmë. Përndaj të në mëzër, odhëzimi njërëzbe, stabiliteti njërëzbe, fejtë Allah që ndërë o është, argument se, o është i zotë të fëtë. Koreshë i ka njëtë, që argument? Argument dhe ki biladër, bërdi Allah në këmë, a bëdan? E ki argument? Që biladër, që biladër Yudhillë me njësha Allahu dhe dhjënë këdan Për edhe kërvijët e uzimë U yehdi ileyhi men E nëbë Edhe u zënë Allahu jëllë e vana Të rëgëm pak edhe Sebibët e uzimët E pësa Allahu dhe dhjënë Kërësërët Ato kërësërët Ama disa Jënë bërë të njërë për nebë U yehdi ileyhi men në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në n I nabe, ata që dojmë, dun... i nabe është këthëm, është përulli e ndë Allah, po do me spërgu pak ma, ma thjeshtë. I nabe është, kër këthë është në venë në tanë, ku e ki jafë, në pozicionë. Këpa njëri dojmë, një vëritë pikëti venë, e shkënë atje, edhe e hëpërgëtë. Këthëmë venë tanë, e Allah të thëthë mu këthëm venë tanë qatë ku këj vene në fëtë ti vene ki me kënë rabi Allahut e zotni i dunjas këta u që të jam tonë se ti si e qupi këso i karrike lebo rabi dunjas e dohen për Allahut zotni me kënë e ke hush do të më këtën vën tënë vene të është ti eshë rabi Allahut i përullin Allahut e barakot halat andaj aqë do më këtën vën vën vet Allahut më përull Allahu Azhar nësaj që është arrogant me ndje madhë, e kësë më radhë, e ka blokur rrugën ozimit. Allahu e din qështë e qënë ozimin, a nuk edhim, nëzim, e din, por përflasin kuptim të sebepeve. Përmëzën vazhdojnë jetit ashtu të një jetë që mund të komentohet në daraz, por mund të komentohet edhe në vazhën a jetëve që përflasin për to. Allahu tha se Allah e ja për riskën kujdanë këtojnë argumentet, udhëzimi, dhevimi. Këtum këto argumente. Apo. Dhe e, njerëzit kashi argumenteve, njerëzit kashi fakteve, kashi të vërteteve, kashi shambive, përgjigjen ose nuk përgjigjen. E Allah thot, ëndedhin e amanu o të të më inë në kulubu hun bidhikrilla e la bidhikrillahi të të më inë në lë kulub Allah o thët e ata që besuan dhe ata që që të sohen zamër atyre bidhikrilla Këto Allah po përmand po për vazhdojnë përmand efektet pozitive e të prënjimit të shpallës. Efektet pozitive të prënjimit të shpallës. Nga këto efekt është, do më thonë, Allah o të i përgjigjësh. Nga këto efekt është se e funksionalizën arsyen edhe mendin shëndosh, apo kundrejnë dikimive të epshit. A është efekt pozitiv? Nga efektet pozitive që Allah o përmendin është, se ti tash më bësh i formuar, i edukuar, i përgjigjësh, zbaton përëntimet jë durimtarë, jë bëmërës, jë sinqertë, këtë në efekte, efekte pozitive të shpallës, apo të këtiju dhzime. Nga firën të pozitivë, është se Allah pot, e ledhine amenu, ata që kanë besu, në që kanë besu, në këtë kuran. Ata të me im në kulubu mbi dhikrilla, edhe që të sohen zemër, e tyre me përmendin Allahot. Qikoni, Këtu allahu gjallahu allah, ujella, ujella, shpeshe këtë jetë e përmendim Se zamrat qetsur në përmendin e allahu Nëse nëse ki zamrë është qetsuar, ki frikët madhe, ki presion, depresion, problem, me stresa Thuy laj laj laj laj la, la, la, la. edhe qetsur është Dhe ku nuk qetsuat zamra, apë ësha se këtë do dhe kënë qështë duhet A fletë kjo jetë për këtë qetsim? A fletë që kjo jetë për qëtë qetsim? nga nga kjesat, nga depresion, nga stresi. Ako kërja që të kuptim, apo të të kuptim, ko? Diso nga nëmanë ka në po. Po, diso ka unë jo. Këtu Allah u gjellë leho e fletë për një qëtsim tjetër, edhe për një qëtsus tjetër, që nuk e dhikri. Ne marëm të përmendja dhikri në, përmendja në dhikrë. E dhikrë këtu që është përmendjë, se pas më njim më sak të sakt të ulemat të fësire do më një që që këtë më njim më njim më të sakt është fjuala për Koranin, ju për dhekrin afë nga se dy argumente kryesurin që e ja dëshmojnë këtë e para konteksti konteksti i tëjtimit është për Koran Allah për, për shpaldje së përfetë Allah për përmendje, për ibadet e pranojnë se pranojnë argumendet për Allah, Allah nuk ka artë është dhe ka është shumë e në Kurënë ku Allah i thotë Kurënë të dhikrë inna nëhme zëllëna e dhikra ne kemi zbrit dhikrin dhe ne kemi e meru i thotë Allah kurënë të dhikrë e ka është shumë e në Kurënë ku Allah i thotë Kurënë të dhikrë edhe këtu dhikri la është Kurëni ëndaj të më dhezër, është e vërtet që përmendjë Allah të e bare këto Allah qëtësën shpirëtë është e vërtit. O është përmën se kënirë përmën dhe Allah në gjellë dhe gjellë hu E i kujtuet madni Allahut, e fuqia Allahut, e rahmetullot, qecu të zamën është e vërtit Mirë po, jo gjithë mund funksionën Se zamën nga e mund të të matë razuar Se që mund me qecu cilsia dhe kretën Shikon nuk thash dhe kre, po cilsia dhe kretën A ko dolem? Ko dolem? A ma nisën është sigurët, si mas kuptimi dytëse Aja që e qëtësën zamën e të razuar të në riuët, është kuptimi, jo veprimi. Nëse tje e ke morë kuptimi nga kuroni, në kuptim që kuroni e fletë, e ke morë e ke fut në zamën, e qëtësën zamën prejëcështë, kur më të lërë së këmë posë, nuk ka provokimi dënjohës, asë ju shë dënjohës që ka me lëkun, me të razu këtë zamër më atëm. Kërë shë me afort. Apo se tje shë me qëtës a është më fort çecimi i përhershëm apo çecimi i përkohshëm dihet apo? Nëse e kthejmë atë se për mandje lot çecson zemër, është çecimi përkohshëm. A ka mundsi prob me të av depresioni? A ka mundsi prob me të çecimi? Ka mundsi? A ka mundsi pas sa ti më zmedikoj zëri? Ka mundsi? Koran vetë për ska më të mëve, jo për kësim manovrash këto paskojmë ska më mëve. Po thot Allahu jëbë sotur rizka li men njësha, Allahu jëbë rizkun kuj dëmë, jëzëm kuj dëmë, mene që të kutim, që të në zamër mirë, apo, kër së të azzot më apëton, kër nuk qëtësot më, nga se zamër a qëtësot me, fjallë të Allahu të barë këtënë. Andaj zamët e të rëzohërë nga filozofit, nga ideologit, në në mësimit e lëleshme, nuk ka kush i qëtësot për e fjallës Përnda e ata që përpërvojnë lollë i filozofina, e lollë i ideologisë, në fond për gjunëzohën me gradët nga të akademike, dhe për qëtësohën të fjallë Allah Gjallahu alërën. Të nëzër, fsa ka teoritë caktuar për njerion, për kakarë, e për jetën, e për shumësene? A e kam qëtësu këtu zemrë njerët? Se kam qëtësu? E qëtësohën fjallë Allah Gjallahu alërën. Allahu është kryuasi, Allahu frinzuasi, e zem Zemrë të razohet, zemrë është qecohet në nga cmime, nga rëmuajet e ndryshme, të oqanit dë një asafet. Ko vjen fjallë Allah të barë akotala, ko vjen argumenti me udzimë Allah, qecohet zemrë. Qecohet, apë. Për këtë arsje, Herakliu, kële ka pyt, Ebu Sufjanin, a bënë vakija, dikosh pejtyne, pejgamberit, ma si që bërët muslimane, nga në pejgamberin, ta një më kryo për ty e ka nëzbo vakija. Në në në pite më jabur në e, e Busufjerit Ata që përshkujnë të Muhammed e al-Islamë, s'përbohak jam nukëtëj E ata të jo që përgjnë aburak jam nukëtëj Pse? Pse s'pëmonë një një një një rëhatu oplëm? Ju përjepënëni Përjofërëni Përjazënëni Kërësh përjegjë A i vëjgjë A, a, a, a i vëjgjë po Të lëshë përjegjë A të të të të të të të të kanon sudimi ka mboguar para 2 viteve sa mbytyrohet në Britaninë e Madhe në sudim. Në ato 2-3 vite sa më nasi kom haro kom lëzu sudim, ashtu do të kenë lëzuar. Ka bosen me njerëz që janë mbi mesatarë ekonomikisht, mbi mesatarë, deri në njerëz që çojnë në formë ekonomike shtop. Për të kaqjen, tyret materiale janë diku në lumturin tonë. 95% kërshin, thun, nuk janë vendimtare. A këptove? Nuk... A këzosh po? Qësh nuk këzosh? E normal më këzosh e kur ka ma shumë. Normal. A është vendimtare? Ja. Dhe onë qenë ka... Sikor së të të të të të me ka imerim Allah. Në zamër është një zbrasti. Se mësh kërë qëka e për e s'fjërës Allah, ta zhëllë. Që ashtu Allah ka bërë. Se me mësh, Allah. Se mësh e me qëka të dush, se të dush, se mësh e dhe ed E ka bo Allah mu qetsu me fjallën, Allah të barak vë të alatu. Bëndër, Ela bi dhikri Allahi, Allah të t'mainu në l'qulubë. Që ka këto e që shkajetë? Elin amënu, va t't'mainu në qulubën bi dhikri Allahi. Ata që kanë besu dhe, qetsuven zamërë atyre me dhikrinë Allahi, në Koran. Allah po të, ata, jënë, t'ma herëshën që povolim bërë të alatu. Ela bi dhikri Allahi, Ta është Allah përve një të vërtit. Ela, bënë njëri. Bëdhikri Allah i tëtë me njënë klub. Ska të tërë qetsin për njerëzit. Për zamërët e të razuara. Për këtë epsht e shfënuar. Për këtë lakmit për ngopur. Njërit. Nuk ka ilaq përveç Koranit. Fjallet Allah të e bare këtële. Jo, mi kënu rru, kemi i fërinë, zonit. Jo, ilaq që merë bindjet e Koran të kuptimet i fërin Rani të në dozët, Allah u pëtë, kuptimet e duhura qëtësojnë zemrën. Kuptimet eduhura, eduhur, e duhura monsojnë odhtimin e duhur, orientimin kajin e duhur. E ku i gjemë të kuptimet e duhura? Elabi dhikri lahi të të me innu l'kulub. Allah u thasë, më dhërtet, me përmendin Allah u gjellë avala qëtësojnë zemrët. Me përmendin Allah u duke lezu fjallët Allah u të duke meditu argumentit e Allah, duke analizu shpon në Allah gjën me gjelani hu e gjenë qëtësin e gjenë qëtësin e ato gra që nuk për gjenë qëtësin në kërkim të të drejtare, e s'kanë faj nga se me shekujeme vazhdimisht po shkelin forman dërshme dhe të gruas Allah po thot qëtësimin e zamrëve të juaja nga padresia shkaktuar që ka të razu gjenë në juaj jo qetçëng kuram me drejta që ja kam. Familjet e trazuara pranë ambasadoreve që sprojojnë në Hadi në formë ndryshme, e psen kuptimin material mirën, prap nuk pojerë aty. Kë trazim familjar Allahu pa thot. E qetçën fjalë Allahut, kur secili e merr hisën e vet nga fjalë Allahu xhallahu wala, kupton obligimet, kupton drejtat, kupton ato, nga e kjo qetçë. Shuçnit, e rinin e trazuar e qëtësën fjallë e Allah që lehu alë. Që kjo është qëtësime që Allah bëtë. E qëtësën qëka bënë? E këthënë në binarët e duharë. Qëtësim që, përstaj mund është lerë shumë me folë me ta. Se njerë kër është i shqëtësun, për lemë është më barë është me ta. Ama kër qëtësot, rrani është të një është i gacë shumë me funksionu, si duhet atë apo dorën Kur'anit për të qetësuar shpirtin, ton, zemrën tona. Me ayete to? të çaktuara. Çfarë do të thonë ato? Çdo trazim që e shkakton dunya në zemrën tonë, ta dim se qetësimi i zemrës të trazuar është në fjalët e Allahut te barəkətulla. Jo vetëm përmendet Allah, thuj la ilaha illa Allah, shkëstresit. Jo kështu, se komo shkan ato. Do ka bashkë ashtu kë punën ato. Amba nëse kopti min e Kur'anit e merr si duhet a jetë me kuptën si duhet dhe e ushqen zamër me këtë kuptim, ka mu qetsu. Pa tjetër! Gase kriusi zamërve e ka qujtur fjallet i qetsuus dhe me hlem për zamër atonë. Dhe pastaj Allah të bardat në nëvëzër tha Elabi dhikri laj tatë me innu në kulub. Tatë me innu. Ka arë në kohën e tashme. Nuk ka thënë Allah gjëllë në uala, jenë qetsu zemrët në fjallë të Allahot. Qetsuhen zemrët në fjallë të Allahot. Në gjënë rabë, kër folja dhije, në kone tashme, nuk kuptonë dheprim të vazhduushën, pandalëshën. Do me thonë, nëse që ky kuranja ka qetsu zemrët në Bilalit, e Bubekret, e Amerit, e tjerve, edhe zemrët në qetson, nga se dheprimi ti është me efektet njëta, nëse e mërë që Nese e merë, men e nabë, me përullje, e me këthim e me nështrim, e qëtësëm në allafë. E ka qëtësën e zemë në merët, që shku në merët, i tërbume, i tërëzume, me ka rëjë motër me më vete, gëzondë me vete. Ama, kër e ka lëzun motër me vete, sa jetët, e surës taha, karonë dy gojtëm. E dhe me qaj, shikoni këndërshatëtë matë-majtë Kuronën, kër e ka lëzun Kuronën, i ka në poshtë Koranin, kuptinë poshtë, i ka gjuzu, i ka qetsu nga i tërbini madh me luftu këtë libet thot, amenu, amenu e Allah Gjallahu aladhu. Qënë Allah Gjallahu aladhu? Andi Allah dhëtë pastaj, më përfundim, alledhine amënu, wa amënu s-salihati, e ata që kanë besu, edhe bojmë punë po mira. Dhe më thonë, meditimi i Koranit, kuptimi i duri i Koranit, dhe vendosë dhe primë. Jo, menajtë veç të meditu, edhe, meditima më rëndësi, jo, jo. Shriko Allah që shumë bil keqë këptimet Dikur shkëmë rëzimën të muqqecu zamra Alhamdulillah Nëmazën falë Dërshmi që të ka qecu zamra është namazën Sis falë është katë rëzim Slënë Allahu Kusë që shumë në mështë Masë për të qecuënë Pasë e dha Allëzine amanu Amiru s-salihati E ata që kanë besu E buën buën t-mira Tuba lëhum Wa husnë me abë Tuba lëhum i ka të dy kuftime. Tu bë është lëmë për ta. Hetë lëmë të ata Allah pot. Po tu bë është drunë gjenet. Ka thonë përgëmberi s.a.s. Dëmë thonë, a që është e kohinë e madhe që kalurësi, një kalurës me kalit shpetë, në të ku, 500 vjetë, vërapon, e vërapon, e vërapon, hihën e drunë në sënë e kalenatë. E që ta që kanë besu Allahun, jënë zhregit për në këdunjo, Ama Tuba, Flodi, i këti dhuni për ta është përfundimi i mirë afton. A nuk e qëtësën zamërën për me kja? Kë? Këtë përgzimi e lojën me uane që Tuba për të fret, e përfundimi i këndshën për të fret, e takimi e malon për të fret, është valoj qëtësus i malon. Qëtësën shpirtat e threzuar, po edhe zamërën e threzuar nga dunjoja që ka stjerë kopratësi e qëtësën e të bëmbujarë. Nështë të më në d më stot në vohë, ka dhe dhe qëtësohu, mëse mërë, ka është me panikë, qëtësohu, berë pak për toke, ku është qëtësëm, tu bale hun, vë husnu, më abë, më abë, qëka është më abë? Më abë, të të të vëzër, e ka kuptimin, e, e një këthimi, e kërë është këthim, po të është jetë të allahë si adurim, atje e në abë, Pas ktheim te Allahu si adhurim. Ktu me at, është si kthën ku? Ku? Çatiu ku vjen antëpaf. Subhanallahu. E ku që ne vjen në njerëz? Njëz ku ka vjen në njerëz? Xhennami ka vjen. Mirë, s'ka vjen në xhennami. Ja. Sot diqosh? Jo, jo. Allahu xhella ualla kur e ka krijuar dhenëzën. Ku ka qej? Në xhennami ka qejë. Po dhenë ka dol? Se ka hëmër, e pëse ka qenë urësia, laot me dolej, nërmallë apë, e apër, më kërëj. Edhe, shpia, ka qenë gjeneti. Ajo është in, në kuptim bashkoj, është internu ndë njo. E ka pa për para, kër e, internun, e vë vëtër, ujë, ka ndonë dhe ikon, e ka në internu. E ka në qëllarë gërë një vetë atër. A është dënenë me qëllë në konventu e la. Ka pro e laot këtu më internu, apë. a ma i ka hëmë përkosishtë. Ki në kë Prandaj, për ndaj, për gëzim që kemë në krymë shpëtonë, a ke po so sosh lajmë i gëzush me mirë me tonë, krye në imunim, e më gushtim me tonë që, veç e që krye, po të qëmë të shpija, po të i fiturëm për gëzimë vë lafën. Ato dhe të kalume në të mënëm, e atë krye se nuk ishënë të imun, apë nëse, këmë shkëtë të shpija. Për parën po e kërën këmë mështëri, mënëm mështë I kam ndonjë hapçe të shtëpia. Megzim i ti u konvete ata që nkon në portë u ka thonë që i bien me ton kimë shku të shtëpia në ovdat. Apo e moftos për ta qenë mbur kallon në rrugë ose mundimet roblica këtu mëks mrad me thonë që edhe dy ditë të po shkojmë të shtëpia javta. Na zdimë në dy ditë, a në dy saat, a në 20 ditë, nuk më nuk diën, më thonë. Për ç'na e diën ç'i Allahu po thotë, nëse përgjigjeli, edhe nëse ç'i çsau, nëse ç'i çsau kadole se të shtëpijem duk thui joftë. Subhanallah Shukaj, Koran e si e qëtësë njërin Pas taj e vendoste Veni ku i takan Allah për në dhëtë Jojni gjennetit Mosëm shkën i dikën të jetër të se Sash veni u aty avdhër Nuk i këm kryu një dënu Nuk i këm kryu një që unë gjenem Po me që po këm guni po insisto një Edhe këtë ja pëllëcojme Po esenca e njërit Esenca njërit, qële është jenet jenet e zhvanit apo allaqen host në maab kthim të këndshëm kthim të këndshëm atë pa uftim të këndshëm apo atë një koni pa çiftit e ç'është Allah po e thotë vini histori çikë është thonë çikë është mirë të transmetuam zamra këtë në zamra çecuma çn zamatrazume shumë shumë zot se kontrabulencat mirë ççë zamra qoftë Allah vot uftim të këndshëm e u pavshim ajër Aho që është thëtë, këllë më përëmë allanjëllë vëllabë, va hësë në më ebë, këthëm të këndëshëm në shtëpjën e juve, që i për unë e kënë mojë, të presë të më këthejhe një prafë, është kënë si e madhe, është inkurrimpë i madhe, andaj shikës i qecuat zemrë, qecuat shpirëti, në këtë thirje të lau të bardhe, të bardhe që ti këthejme vendit të në, Më mërënësirë se të shpija për shkujmë inshallah Po këthejmi të dhenjë përkaj Realisht E nga dalë për një gabim bobës Po, ja ka falë Allah bobës E ja falë Allah djemëve dhe qikeve tine inshallah E Allah nga buftë Që në dunja Kimi zemrët qëcuara Me përmendit Allahot e me shpallet ti me kuron Nga qëcuam zemrët Me vendimet Allahot Me shpallet me Allahot Me dispojizat dajë gjëllë uala Qëcuat zemrët, ka thonë Zotit qëcu E pas të në këtë qëtë qëtë i të këtë zama të ullëhtu e këndëshëm, lërshëm, qëtë në këtëimin tonë, të këllahu në takim e te, po adhe në vendbanimin tonë, të përhershëm e të përjetëshëm ku, nuk dhëtë dolin për ti më kërra. Allah në për mesoj gjenjen tonë, Allah në ozoftë dhe Allah në ruat nga dhevimi dhe nga dhenimi. As-Salaam ala Muhammedin wa ala Ahli, as-Sahib, as-Salaam ala As-Simin këtira.